Здравейте на всички приятели, които следите канала Ми и Контризъм в Телеграм и в Габ. Надявам се да успявате да се оправите с альтернативните медии. Надявам се, излизането ви от противните Facebook и тям подобни. Мрежи, да, да върви добре, важно е според мен в този момент, в който вече знаем ясно, че големите технологични компании са против свободата и против свободното слово, иде в момент, в който човек трябва да вземе решение, къде е в цялото това нещо, продължава ли да бъде батерия в тяхна, техния механизъм или не. И знам, че някои от вас, които слушате това предаване и така като говоря, продължавате да си държите Facebook фейсбук аккаунтите. Кой знае защо? Страх може би? Че никой няма ви последва? Може би. Но гарантирам ви, че от 100 души, може би единствено 10 най-много са хората, които така или иначе, обръщат внимание на това, което казвате, така че може би ако наистина имате приятели, истински приятели, не просто фейк някакви имена, хора, които познавате, хора, които не им по какво ще кажете, нито пък на вас и по какво те ще кажат. Но ако наистина познавате хора, които а, слушат това, което казвате, приемате разни неща взаимно един от други, тези хора би трябвало, да могат да разберат, че има нещо много ненарез в това да продължаваме да използваме платформите на организации, на компании, които са буквално против свободата. Те рушат свободата. Рогатни, безкруполни, не заслужават нашето присъствие в техните мрежи, защото знаете ли, без нас, без хората, техните пясъчни замъци ще се сринат много бързо. И така, тук всичко се свежда до начин на мислене. Как човек мисли а, за света, какво е важно. За мен е важно да имам платформа в интернет. Да мога да кажа това, което виждам и чувам, защото иначе е на съвестта ми. Ако виждам нещо, което не е наред, което трябва да се знае и не го кажа, Uh, има нещо не наред в такава картина. Ако видим нещо, например, сега чуваме за всички тия ваксини, които извършват невероятни uh, увреждания. И, и ние те първа, може би, ще разбереме с годините, ще разбереме колко увреждания ще се случват от тези ваксини, които нормално мисля, че процес е 7 години или 10 години. Но ето сега, за да успокоиме побърканите хора, защото всъщност целият стрес с COVID а, пандемията се свежда до огромна част от населението на света, което е а, в някаква психоза, живее в постоянна психоза, страх за своето съществуване. И сега държавата знае това нещо. Властите и мъжчите знае това нещо и дори, ако мога да кажа, президента Доналд Тръм, който разбира се аз уважавам и подкрепям и продължавам да подкрепям, той не можеше нищо друго да направи. Който и да беше в неговата позиция, щеше да си подпише смъртносната присъда, така да се каже, края на неговата политическа кариера завинаги, ако не уйдисваше на психично болното население. Хората са болни, психично нестабилни, побъркват се, шашкат се. И този този коктейл политически молотов, който беше хвърлен върху света от китайците, какво правиш? Когато, когато се разрази пандемията на психозата, всъщност това е, което трябва да се направи. Трябва да се спре е психоза. Така че аз напълно разбирам как от политическа гледна точка правилното нещо беше да се направи нещо, в случая да се форсира Изследванията се форсира процеса за изследване и изобретяване и създаване на тези ваксини. Но това всъщност се оказва една голяма грешка, трагедия, защото тези ваксини, несъмнено, ще доведат до много проблеми. Ние те първи ще разберем всички тези проблеми, и, за съжаление това е състоянието на света, в който живеем. Така, днес искам да говоря, обаче за нещо друго, за една добра вест, фактически. Вие знаете вече, моето убеждение че според мен Американската република беше загубена, и това не е само моето убеждение. Искам да кажа, че аз съм просто един от многото хора, които просто споделят това мнение. Защото, дори от така наречените консервативно мислещи хора, много са просто а, както им казваме, тук е нормите. Нормалните. Те искат се да са нормални. И сякаш, като стане човек нормален и излезе на улицата, всички ще спрат и ще почнат да пляскат и да кажат, ето го нормалния идва. Никой не ти обръща внимание. Нормален или ненормален, ти продължаваш в този свят, докато накрая ненормалните правят нещо. И така се оказва дори, че в днешния свят ненормалните а, изглежда управляват. Изглежда управляват, а, палят, а, подпалват цели градове, когато им скимне, обръщат коли, убиват хора. А нормалните, понеже големи им стремеж в живота е да са нормални и да впечатлят някой, не се знае точно кой, просто седят и гледат. И те са така и добрички нормални хора, а ненормалните вилнеят, штуреят, палят, горят, крадат, грабят. Тъй, че нямаме нужда от повече нормите. Няма нужда от повече така, че нормални хора, които просто, добрички нормални хора, които заради това, те са огромната маса от хора, примерно тук в Америка, огромната маса от хора са добрички нормални хора, но си траят. Така им казвал пастора в църквата, така им казва техния представител в Конгреса. Трайте си. Добрички мили хора, просто бъдете добрички. И всичко ще се оправи. Да, но нищо не се оправи така. Имаме нужда от хора с убеждение, кораж, ясно. Визия за това какъв живот искат на тази земя и хора на действие, които ще направят нещо. Така, добрата вест. Добрата вест е, че днес. Какво е днес? Вторник. Доналд Тръмп а, направи нещо, което побърка демократите. Вече ги побърква. И те са буквално психи психиасъли от всякъде. А, Доналд Тръмп създаде офис на. Бившия президент, <съща> фантастичен, буквално ги побърка. Но това е много важно, защото всъщност с това свое изявление, тук чета го пред мене, много кратко изявление, буквално един параграф и половина, не един параграф е дори всъщност, президента, той използва официалния печат на Съединените щати, държавния печат, направен отгоре, офис на Доналд Джей Трамп. 25 януари, пет дена след инаугурацията на палячето Байден, изведнъж имаме офис на бившият президент и изявление. Този офис какво ще прави? Нека да сега. The office will be responsible for managing President Trump's correspondence, public statements, appearances and official activities Офиса на бившия президент ще е отговорен за менежирането на кореспонденцията на президента Тръмп, публичите му изявления, участие и официални активности с цел напредването с цел защитаването на интересите на Съединените щати и а, разширяването на програмата на администрацията на Тръмп чрез адвокаси, организиране и публичния... С други думи, бившия президент вече има офис и той възнамерява да комуникира, той възнамерява да прави публични заявления, да участва в какво ли не... Това е страхотна вес. Нека ви кажа защо се смея, защото това побърква, буквално побърква левите. Това е най-големият им страх. Традиционно в Америка се очаква, след като един президент е приключил със своя мандат, да се отегли. Очаква се да се отегли. Нещо като а, сакрално задължение на отеглящия президент се считат, особено първите 100 дена. Едва ли не Очаква се включително и противници политически на новия предновоизбрания президент да си мълчат за първите 100 дена. Това е една глупа традиция. Няма нищо общо с конституцията. Просто е традиция. Но едва ли не за тия 100 дена на повечето президентите се дава шанс да направят нещо. Просто да покажат какво могат. Да, да, да демонстрират идеите си. Но понеже Байден вече е бил за 8 години вице-президент, а преди това, общо 46 години той е човек е бил в политиката, много е ясно на всички вече какво той представлява и сега в крайна краищата той ще бъде дори още по-радикален от това, което е бил и той вече действа като радикален червен комунист. За това ще говоря по-натам в други а, сегменти. Но В този сегмент искам да фокусирам буквално на добрата вест, че президента а, Тръмп създава този офис, което означава, че той остава, продължава в битката за Америка. Вече има ново лого, Новото лого е Save America. Да сега беше да направи Америка велика, сега е да спасим Америка. Така че този човек сменила скоростите и въобще не смята да си да играе голф в Флорида. Този човек, не само това, неговия син, Дан Джуниор, продължава Доналд Трамп младши, активно вовлечен, говори в получено пространство. Това е добра вес. Това означава, че президента Трамп възнамерява да използва Всичкият политически капитал, който има. Десетки милиони хора, които му вярват, които го следват. И най-критичното и най-важно нещо е в момента какво. Каква дирекция ще има, каква насока, кой ще води. И по всичко личи, че президента определено не се е оттеглил, няма намерение да оставя Байден на мира, няма да будава някакви сто дена, няма да, да се преструва на. Uh, пенсиониран президент напротив, точно обратното, буквално се сгромоляса върху главата им тази новина. До сега не мисля, че имало президент, който да е правил нещо подобно. Това за пръв път в историята има, биш президент, пет дена след инаугурацията на предишния, да създаде офис на бившия президент. Такова нещо до сега не е имало. И това е типичен стил Доналд Тръмп, uh, което е добра вес. Аз смятам, че Президента определено възнамерява да продължи а, да участва в битката за Америка и а, това е много-много добра вест за всички нас. Не само това, но той даде своите подкрепа на дъщерята на Майк Хакаби, неговата прес-секретарка Сара Хакаби и а, Сара, Хакаби ще, Сара Хакаби ще се кандидатира за губернатор на щата Арканса който щат нейния баща беше преди губернатор. Това е, което а, включвам в днешния сегмент за коментар. Добър ден, добра вест. А, президента Тръмп а, въобще няма да действа като пенсионирен президент, въобще не възнамерява да си трае, въобще не възнамерява да а, цепи басмана демократите. Битката продължава. Не знаем точно как, но явно той е решен да да бъде активно въвлечен в процесите и им създава проблеми. И последно само ще кажа, че също така президента Тръмп се дистанцира от някаква патриотическа партия, която патриотическа партия е регистрирал някакъв човек, името на Тръмп беше заместен и така нататък, но за сега поне това, което знаем е, че господин Трамп е се дистанцирал и Изглежда това, което е решил да прави, е да изчисти републиканската партия. Това смятам, че е мъдро и разумно, защото а, трудно е. Ако се създаде нова партия в момента, да, ще има привърженици. Определено. Счита се, че около една четвърта от хората, които са в момента републиканци или поддръжници на Тръмп, а, може би една четверта ще бъдат част от тази партия. Но това разбира се на президентски избори, ако има трима кандидати... Демократите няма да се разделят, те няма да се разцепят, а, така че ще се разцепят а, консервативните а, гласове и това гарантира победата на демократите. Това е дилемата на Америка от много-много години. Сега те биха могли да се коалират, евентуално, но никой не знае дали това ще стане. Ако се разцепят и демократите, и републиканците, имаме четири партии, тогава вече става по-интересно. Но моето усещане е, че а, господин Тръмп е избрал да консолидира републиканците да ги да изгони, а, да изгони да с, а, тези фалшивите републиканци и буквално да направи Републиканската партия Тръп партия. Това изглежда е целта и мисля, че това може би ще се окави правилното решение. Защото така каквато е Републиканската партия в момента, хората са отвратени от нея. Републиканци са отвратени от нея. Консервативните хора са отвратени от нея. Така че а, интересно. Интересни и опасни времена предстоят мога да говоря много за това, което става, за лошите неща, които стават, за, за абсолютните крези неща, които прави Байден, спира строежа на оградата, на а, долу на стената, на южната граница. А, въобще Байден прави в момента колени порази, защото явно някой така му казва. А, китайците вече се раздвижиха в южно море, южното китайско море или извинявайте, южното азиатско море, и вече си показват зъбите в старата им връжда с Тайван. Виждаме, че света само полицая, световния полицай Америка да заспи, да се, да, бъде, да падне на колене. И всички диктатори веднага се задействат. Китайците го показаха това нещо. Също така ще видим и свят да се надигна главата. Корея ще започне да прави крази неща. Така че ни очакват трудни години и според мене битката и целта е отново след 4 години Байден да бъде изгонен от офиса и господин Трамп или неговия син, или който ще бъде следващия представител на традиционна Америка на традиционния западен свят на свободния свят да възстанови свободата и да възстанови републиката нещо, което въобще няма да е лесно защото ще наистина ще се наложи едно национално съживление буквално ще трябва добричките, миличките да спрат да, да бъдат добрички и милички, ще трябва добричките хора да станат хора на убеждение, хора с кораж, хора с сила, хора, които да хванат. Тия комунисти а, за врата като мръсни котите и ги изгонят от чрез избори. Разбира се, говорим за политически процес, не говорим за насилие. Буквално чрез а, силата на избори. И сега това е другия проблем. Много хора са отчаяни и казват, за какво да гласувам. Аз, например, а, сега скоро бях в Чикаго и. и а, захи такси от хотела до летището и шофьора ми вика за какво да гласувам, като цялата система е корумпирана и демократите лъжат и крадат, така че има голям проблем големия проблем е, че дори да си успешен политик като Доналд Трамп, дори да спечелиш а, такава масивна схема за измама която демократите спретнаха това нещо как ще се разреши нямам представа, но може би ще се намери начин Окей, okay, ако ви харесва моите коментари, ако ви харесва каналът Ми Контризъм, споделете тази информация с вашите приятели, споделете и в глуповите фейсбуци, ако все още прекарвате време там. А, кашете им, че няма какво да губят, да се махнат от, от тая комунистическа социалистическа мрежа. Поканете ги в Телеграм, поканете ги в ГАБ. Според мен е ГАБ. Ще, ще бъде наистина бъдещето, защото Телеграм е по-скоро чат-програма. Но ще видим. Бъдещето ще покаже. Благодаря ви отново за вниманието. Пожелавам ви фантастичен ден, сутрин или вечер, в зависимост от това кога слушате този сегмент. И до скоро!